Í Buenas ben queridos escoitantes, benvidos um, aquí no 104.6 da FM. Comezamos un no, novo programa, sempre en Galicia, um, con todos vosotros, dúas oriñas de radio en galego, para poder um, pasálo entretido eh, agradable. Uh, temos no control técnico aquí o noso... Um, grande especialista Kiko Berinchón, que se si non fora por poler esto non saía adiante, nin tampouco nas redes. Eh, o meu carón, Armando. Moi boa tarde, Armando. Moi boas tardes, eh, e tamén a, a Kiko, e eh, todo a audiencia, que xa, eu penso que xa empezan a esgarabellar por aí. Oxe, o último día de... De, de mes. De mes, do, do ano, do 2000... 26 31 de xaneiro de 2026, que é o comezo do entroido en, sí. en, en moitos sitios de Galicia, ¿non? Sí, sí, en Galicia sí. concretamente en, en Vianodóbolo hoxe faise o bueno. folión das mulleres. Ou sea xa que <risas> encima mulleres. Mulleres, mulleres, todo mulleres. mulleres. comencan hoxe, hoxe hoxe já E falando de mulleres, temos aí algunhas pezas, falando de mulleres de folión temos aí algunha peciña que paga a pena escoitar e o que vamos a fazer precisamente eso iso unha peza de música para recibir o primeiro convidado de hoxe vamos alá, queridos escoitantes música para vosotros Carabel moito arrecen descarabel moito arrecen Es pensaba en comprar ese peito que me vendes Ese peito que me vendes ay la la la la, la. son de prata o teu corazón non chora o meu tampouco se mata o meu tampouco se mata ya la la la la ya la la la la ya la la la la Thank you. que ainda levo cravado porque ainda levo cravado espiño no corazon eh. Oh, teu canto ha de ser leve. para que dure toda vida Oh, querer herera de ser fondo Que herera de ser fondo para que dure toda eixamos a música, e xa temos a primeira convidada que é precisamente a nosa correspondente nos Ancares Lugueses Hombre, entónces, estará pisando neve Fernanda Follana Neira, moi boa tarde, Fernanda Boa tarde, Armando e Julia a todos os que estades aí escoitando Moitas grazas por atendernos eh, Bueno, aguantando, como dís Armando, aguantando o frío, non? Bueno, pois, eh, oxe xa non fai tanto Vale, eh... mellor, mellor Estuvimos así, pero sí que esta temporada, sí, sobre todo que tenemos muchísima auga, muchísima. Vaya, ah, sí, pero bueno, No bueno. me he hecho ver tanto, porque bueno. antes fue increíble. Sí. Mm. Contas bueno, non mollar, demoñ un montón de veces. <risa> <risa> bueno, pois, pues, que que se chama aí niña, van, por lo menos que que, que continue porque si sí. gusto tamén, comimos un caldiño des escabei con grelos de ovexa. Onte, teño, bueno, sabedes que Ismael, que é o profe de baile, non sí. os sí. falado, pois os vendres vai dar eh, clases de baile pandereta a Fonsagrada, que lle gusta Ajá. moito a a Armando esa hmm. zona. Y eh. e mandábamos, digo, lle oye, ten cuidado, xa foi poñer unhas rodas de neve para ir porque de ah, las rogas. No perfecto. e eh, eh, eh, preguntei lle como lle iba para volver e, bueno, mandoume unha foto, dixo, as clases, a última clase tenas de 10 a 11, pero xa non a deu. Hmm. Porque mandoume unha foto que estaba nevando as 10 da noite na Fonsagrada. Caraí. Eh, o e eh, el saiu eh, e as rodas, bueno, Unha pasada, digo, eu si, si son tú, vamos. Eh, paralizo, da, dame medo. Da da la volta, bueno, non? Estiverando pues, pola Quitanieves, parou esperar pola Quitanieves se conseguiu baixar da Fonte Agra. Vale, vale. uh -huh. que, pero bueno, hoxe subiron un montón as temperaturas. Ben. Eh ben, ben, bueno, ben tamén. Moi Pois alégrome moitísimo. Bueno, eh sabes que facemos ben os encargos teus, porque aquí Armando Picho en contacto co, co refuxo, ou o sea, ta, a cousa. Ya sabes, sabes Y, ah, sí, moi ben, ¿eh? moi ben. ben Encantoume a entrevista vale. Ademais sí que gustame así Porque de feito hoxe teño vos outra proposta Porque gustame, gustame este sistema vale. E xa muy Vou ben. vos contar unha cousa Para que despois vos fagades Esa entrevista tan persoal personal é vale. tan boa que facedes Profundizando pues, vale. Moito máis e moi agradable de escoitar Porque encantoume Escoitar a Pilar e escoitarvos a vós, eh, eh, eh, eh, aprendi eh, un montón de cousas do refuxo que non sabía, eh? Bueno, nos tamén aprendemos, ya a verdade é que eso, comunicarlle eh, aos galegoros eh, do Mediterráneo cousas é importante. Sí. Eu, sobre todo, preguntei polos gatiños. <risas> sí, sí, sí, porque a historia dos gatiños, exactamente, que, que eu vina, non sabes, digo, bueno, pois pues voues contar os dos gatos, pero claro, o dos gatos é extraordinario, porque o refuxo máis ben é de, é de Cans. Sí, é filar, bueno, que Como é que miña velleciña da porta da casa, que toda a vida sa, é, saio andar con ela, mm. e ela vai, saio, saca os, os esque, seis Cans que xe decían que, que Armando que ten na casa, sí. e que te preguntabais, pues, a casa dela está xusto na Feira bella pero un pouco máis arriba que a miña, e sí, dire... sí. ela sale da casa e xa se mete directamente no, no monte mm. cos cans. Ah. Eh, ah. Leva toda a vida, sacaos todos os días. E ademais agora eh, sacaos a andar, pero ah. tamén moitas veces ela vai na bicicleta e o saca na bicicleta. Ah. Ben. Así, sí, que... sí, así tamén, tamén moven máis as pernas. Bueno, contanos cousas a ver, Ben. Pois mira, ah, bueno, mira, ora que eh, vos contar primeiro só unha anécdota. Sí. O que teño que presumir, non? Bueno. O no ilu, ilustre veciño, que sabedes quen é, Oliver Lass. Sí, hombre, Que, sí. eh, sí, que, sí, que, sí. que vai ten dúas nominacións aos Óscar. Sí. Coa súa peliculasidad, bueno, pois pues estes días estivo, sabedes que ten aquí a, a casa, a residencia mm -hmm el como é tan, tan universal pois viaxa un montón mm. pero bueno, esta temporada estivo aquí e tiven o placer de poder xogar o pádel con el o pasado mércores uh -huh. así que bueno, mira, o sea, y después pois xogar tamén a baralla o baloncesto uh -huh. claro. y, y bueno ahora marchaba xa, penso que xa estará de camiño hacia cara a Nueva York uh -huh. eh, vai estar por ali unha temporada e Volta antes de voltar para os Óscar de, de marzo, non? Entón, de parte de todos os veciños de Becerrea e, e da comarca, que agora é a súa, pois desecharlle moita, moita sorte. Claro que sí. Hombre, lógico. E me andaina. E, bueno, ora vamos o que vos iba a contar, se queredes, o que vos teño preparado. Sí. Que, que, que temos, vos falar de un negocio novo, recién aberto en Becerrea, Que é moi moi particular eh, Fermoso, non sen como decirlo Agradable E eh, estamos moi contentos con, con esta nova iniciativa E é que teñen aberto Pois eh, un A ver, vou decir, o nombre oficial é Colmado da Lama Colmado, que vos aí en Cataluña Me parece que sabedes ben o que é un colmado sí, sí, sí, sí, sí. E eh, aquí non eh, Bueno, eu sei non decando vou a Barcelona Que os vexo sí. por aí e tal Pero aquí nos, el colma Eles chaman son unha parexa que son... Eh, aí vamos a ver, ahora non me sale, Jota. Eh, ala, ahora se me foi o nombre, pensan que se me iba a acordar, xa vos lo direi. Vale. E unha muller abriron vale. o, a, mm, o colmado e entonces eh, nos, en vez de chamalle colmado, chamámoslle a Vinoteca. Ah, amigo. Sí, sí, sí. sí. O sea que, pero claro, eles que teñen, teñen como un negocio, aquí diríamos máis que colmado, casi... Ultramarinos, non? Pero moi... Chamamos de vinoteca, porque para nos non é un ultramarinos tampoco teñen unha tienda boutique preciosa, que puseron aquí na vila, con moi bo gusto, e teñen produtos eh, de galegos, eh, mm. pois de todo tipo, queixos, moito embutido, mm. eh, bueno, teñen doces, mm. e teñen viños, claro. Viños Ajá. e cervezas destas poscaseiras ou tradicionais, non sabedes uh -huh. de, de autor, non? Claro, claro. E e horario que teñen de apertura, claro, é de 3 de 9 da mañán a 3 da tarde. Sí, sí. Ah. Eh, pero logo entre semana, pero logo, venres e sábado abren tamén de 6 a 11 da noite. Mhm. Uh e -huh. entonces aí é cando pois os veciños vamos probar os viños, pero bueno, sei que para vós quizáis, aí en Cataluña, en Barcelona, no, no... No baix, seguro que isto é máis normal, pero claro, é que trouxeron un local, eu penso que aquí non é tan normal ver isto, non? Divas uh -huh. á estantería, e colles a unha botella de viño que tiqueiras, uh -huh. entonces que as sirven ali en, en copas, uh -huh. eh ca ca, ca tapa, uh -huh. olliche tapas e tal, sácanse así cousas para acompañar. É dicir, que tipo podes coller directamente ou unha botella de viño ou unha lata de sardiñas uh, ou comprar queixo a granel e o tomas ali. É xa sei que non vos vai sorprender a vos pero é que aquí nunca vimos tal aquí. Claro, claro sí. Home, eh, eh, eh, se si, si, si a atención é eh, eh, como ten que ser Resulta que va a disfrutar Porque porque mm, imagínome que teré descatas determinadas Que les claro. montarán eh, Seguro que tamén pa, aportarán tapas especiais tamén que Bueno, esto sobre todo cousas frías Vale, ah. fan algo de cociña Por exemplo, estiven alí o fin de semana pasado Que nos puxeron un choricinho así a sidra, moi rico oh. Sabes, así para picar eh, Pero sobre todo o que acompañamentos son queixos Que teñen, bueno, eu de feito compreilles para levar Porque son produtos tamén tanto galegos eh, mm. da zona De proximidade, como lles gusta eles eh, chamarlles Pero un gourmet, non? Sí, sí, entón, sí Entón os, os produtos pois, son... Eh, Eh, eso, pues, lo, eh, eh, o que os iba a decir que comprelles un queixo de Amaón ma que estaba riquísimo. Claro. Pero plancha eh? gourmet, claro, claro. E despois hai embutidos do Bierzo, de tal, e logo os viños, son todo que teñen viños galegos, como pues teñen da Ribeira do Navia, aínda que xa che recomendei que non teñen a estantería o noso, o noso claro. viño Armando, ah, hombre, el, el, o viño pues do Poea. O viño de coea, xa, o sea, digo, ustedes que ter viño de Coeia. Bueno, o que tiene vale. de negreira de Muñiz, que también é Navia, pero digo en esta estantería falta viño de Coeia. Claro. A falar con eles que son muy accesibles, eh, seguro que seguro que que yes, pa, facilitar. Exactamente. Ese, ese. Eh, eh después este, este es eh, J, eh, bueno, sí. es que ahora mira que, que digo eu, porque como non un apunte que no me vou acordar ahora no me sale o nombre. Eh, pero bueno eh, Perdonadesme nun Si, sí, si, hombre, tanto eh, eh, eh, Vinieron, viñe, claro, veñen con nombre de colmado Pois pues veñen de, de, de Cataluña Ajá. Ainda que pasaron por Se ve que ahora directamente pues, Parece que estiveran unha temporada en Mallorca o, a, a rapaza Estuvo sí, sí. Mallorca E entón vinieron pa aquí Por iso me imagino que lle puxeron eso Colmado, pero yo non me do colmado É eh, Dalama Dalama, Entonces, vale, vale. Dalama que lles preguntei é porque J of eh, que José Ramón uh, uh, eh José Manuel, perdón, uh, a familia del, pois pues, chamamos de J aquí. É de unha aldea de aquí que era era seu pai da montaña de Agra. Ah, Entonces eran emigraron, non, e agora voltaron e pusieron aquí pois o negocio e están vivindo na, no que fora casa familiar. E a casa, pois como sabedes aquí nas aldeas todas as casas teñen un, un nome é Casa da Lama. Moi ben, pois pues e pues... por iso é o nome de Colmado mm. da Lama, o sea que temos aquí pois pues, como unha sucursal de galegos no vais, aquí me, perfecto, podedes atopar precisamente unha tenda de, de, de, de degustación ¿no? que, que pode ser fantástica claro pois pues sí. mira Fernanda, xa sabes mandas meu enderezo e eu me ponho en contacto con eles bueno, xa xa dixen que os iba a desxamar vale. vale, vale, vale, perfecto cal, xa vos vou pasar o contacto bien, eh, bueno, un éxito Vale. son super super atentos uh -huh. y bueno y esta noite a 8 hai unha degustación, hai unha cata de viños franceses, Ajá. iniciación ao viño francés. Traen un enólogo uh -huh. eh e entón pues, eh, de oito, pois pues, ao que sea, ¿no? Uh -huh. Y son 30 euros claro. y, y ali, alí pois pues, probas os viños e con, con tamén se poñen pois pues, pa picar. No, maridaxe, no? Un maridaxe, ¿non? Algún maridaxe, moi ben. Un maridaxe. Vale, vale. Fantástico, bueno, pois a que De verdade, darlle os nosos parabéns xa ayudaremos entonces Cando polemos co eles Seguro que... Bueno, hai máis cousas? Eh, bueno, mmm, o que vos iba a comentar É que eh, precisamente fa, eh, Ligando un pouco queríamos comentar que Temos un club de lectura que aquí son eu parte De adultos vale, vale, vale. Oye, Que é unha iniciativa que está moi ben aquí Somos 10 Mais a... Bueno, somos 11 máis a persona que o leva e que o dirixe, que é unha filóloga de aquí, veciña de Becerrea. Eh, eh, bueno, vamos facer a nosa reunión, tamén un pouco porque nos gusta estar en sitios con ambiente, pois na binoteca. Xa temos reservado para facer aí a, a, a reunión do Club de lectura Lemos, mm. bueno, imagino que aí tamén unha cousa, lemos eh, pois agora un libro, o libro que estamos lendo é un libro en galego de un autor de Vigo que se chama Domingo Villar, A, a praia dos afogados Ah, sí E xusto, bueno mmm, O rapaz morreu moi novo Porque sí. é máis ou menos de Tería ahora 50 e poucos sí, E precisamente sí. Temos un veciño aquí en Becerrea Que é amigo personal meu Que estu, é amigo da infancia dele de, Porque é de vivo este rapaz tamén I, i, que llama, chamaban gemingos, non? Mm -hmm. Coal creo que igual tamén mm, vamoslo invitar para que veña a reunión e mm -hmm. terá lugar pois pues, ali na no, no, no, no na vinoteca, no, no colmado da Lama. Ah, eh, sí. reservado pois pues, para Fela, sí? O sea, que mira que que que vos plans de, de, de inverno, non? E de fume. Hombre, e... maravilla. Mira, sales para pola tarde dar unha voltiña. Un um... Anque un pequeno pequeno ser por aí e basta probar os viños. Moi ben. Exactamente. Aí sí, porque vou che decir que nos decían que, que nos daban unha alternativa, pero vide pola tarde que estades máis tranquilos. E pola tarde na, na, na, no colmado da Lama Poñen chocolate, fíjate. Ah, mira. O sea que vamos, é que está super, bueno, está genial, de verdad sí, Si viles sí. por Dererea, pois tedes que, que, que visitar este este Mhm. Uh -huh. Este reducto catalán que temos aquí en Navila. En eh, entonces falas que además de, de degustación tamén fan presentacións eh, elementos culturais como por exemplo ese libro que, que, que nos diseteches para uh, Praia dos Afogados, non? De Domingo Villar, si sí, cai un filme. E mm. bueno, no, pero es unha iniciativa así un pouco pois pues de que foi moi ben acollida pola biblioteca, de poder ter ali a reunión porque teñen unha mesa preciosa. Bueno, Ademais, como yo un... penso que se presta o sitio Porque tampoco é un sitio de barullo no É de... bueno. tranquilo E teñen unha mesa que te des que preguntar por ela <coughs> Que é a troxo de Mallorca Carai a... a rapaza Que mira que me dá ahora rabia que non me sale o nombre bueno igual, sí. aunque me este pensando A hora del minuto por... sí. Con co bloqueo non me vai salir vale, vale, vale. E é pero troxo a mesa de Mallorca Que de madeira vale. Feita con, con portas De, muy de, de, de, de, o sea, reutilización Muy bien, sí, muy sí, bien maravillosa bien. para para o fin que que que, que, que, que, que muy bien, muy bien pois perfecto unha un, dúas uh, eh, noticias e, e, e informacións interesantísimas que mbre, hai, eh hai co compre disfrutar delas de verdade que eh, neste tempo ademais é eh, eh, eh, interesante, non? Porque chegaron sitios eh, onde te sirvan con a, con agarimo e con presentándote cousas novas é importante. É moi moi moi moi feitiçero. con sí. moita preocupación porque atender a A xente que vamos ali, non? Moitas veces moito cariño todo todo o que sirve. Muy pois estamos en Becerrea estamos encantados co este novo. Pois novo, si este novo. Pois pues eso, sistema de traballo, non que aquí non, non... Non, non era corriente claro que si. Sí, sí, no Se van no, de Cataluña, Levan algo novo. Claro, sí. Home, eh, Además, a parte de ser novedoso quiere decir eh? que, que, que tamén que también atenden ben, entonces se hombre. Realmente te de, te ven conta outra cousa, que hai outra perspectiva que lle tedes que preguntar un pouco e indagar a ver como é, porque son fillos de migrantes que, que penso que iso que volveron, sí. que volveron para poner precisamente... o negocio, sí, sí. reocupar a, a casa, a, a casa, casa familiar e sumar claro. non a estas Al, eh aldeas vaciadas ou sí, sí, sí. como se ahora, rural vamos rural vaciado que sé de... como lle chaman pois pues veni contribuir e e e volvelo a encher no perfecto moi sí, ben pois pues, que... moitísimas grazas Fernanda unha participación eh, casi crónica eh, sí. especial de, de degustación Sí, sí, estoy sí. Otro día tocará hacer kilómetros, no vale. lo... Bueno, para... <risas> muitísimas grazas, pues Fernanda. Veña. Que te tenes unha feliz semana. Igualmente. Sí. Hasta, hasta vindeiro sábado, veña. Vamos chau. a la. Eh, seguimos con coa nosa emisión con máis música. Adiante.